במדבר, פרק ל"ג אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם, ביד משה ואהרן. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. ויסעו מרעמסס בחודש הראשון, בחמישה עשר יום לחודש הראשון, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל, ביד רמה, לעיני כל מצרים. ומצרים מכברים את אשר יקרא אדוני בהם כל בכור, ובאלוהיהם עשה אדוני שפטים. ויסעו בני ישראל מרעמסס, ויחנו בסוכות. ויסאו מסוכות, ויחנו ואתם, אשר בקצה המדבר. ויסעו מעתם, וישוב על פי החירות, אשר על פני בעל צפון, ויחנו לפני מגדול. ויסעו מפני החירות, ויעברו בתוך הים המדבר, וילכו דרך שלושת ימים במדבר עטם, ויחנו במרה. ויסעו ממרה, ויבואו אלימה, ובאלים שתים עשרה עינות מים, ושבעים תמרים, ויחנו שם. ויסעו אלים, ויחנו על ים סוף. ויסעו מים סוף, ויחנו במדבר סין.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 ויחנו בריתמה, ויסעו מריתמה, ויחנו ברימון פרץ. ויסעו מרימון פרץ, ויחנו בלבנה. ויסעו מלבנה, ויחנו בריסה. ויסעו מריסה, ויחנו בקהלתה. ויסעו מקהלתה, ויחנו בהר שפר. ויסעו מהר שפר, ויחנו בחרדה. ויסעו מחרדה, ויחנו במקהלות. וייסעו ממקהלות, ויחנו בתחת. ויסאו מתחת, ויחנו בתרח. וייסעו מתרח, ויחנו במתקע. וייסעו ממתקע, ויחנו בחשמונה. וייסעו מחשמונה, ויחנו במוסרות. ויסאו ממוסרות, ויחנו בבני יעקן. ויסאו מבני יעקן, ויחנו בחור הגדגד, ויסעו מחור הגדגד, ויחנו ביוטבתה. ויסעו מיוטבתה, ויחנו בעברונה, ויסעו מעברונה, ויחנו באציון גבר. ויסאו מאציון גבר, ויחנו במדבר צין, היא קדש. ויסעו מקדש, ויחנו בהור ההר, בקצה ארץ אדום. ויה ויעל אהרן הכהן אל הור ההר על פי אדוני, וימות שם, בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי, באחד לחודש. ואהרן, בן שלוש ועשרים ומאת שנה, במותו בהור ההר. וישמע הקנעני מלך ערד, והוא יושב בנגב, בארץ קנען, בבוא בני ישראל. ויחנו בצלמונה, ויסעו מצלמונה, ויחנו בפונון, ויסעו מפונון, ויחנו באובות. ויסעו מאובות, ויחנו בעיי האיברים, בגבול מואב. ויסעו מאיים, ויחנו בדבעון גד. ויסעו מדבעון גד, ויחנו בעלמון דבלתיימה. ויסעו מעלמון דבלתיימה, ויחנו בהרי העברים לפני נבו. ויישאו מהרי העברים, ויחנו בערבות מואב על ירדן ירחו. ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת להם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, ועורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם,